إخوانك الله إخوان أداة تانية تانية. <تصفيق> ها بكم الغبطة. ها؟ الغبطة. أنا الحسد. غنم. <تصفيق> وأغطى الحسد. هنا أغطى. أذا أداة سترىوايا هذا حين في حي. قال لا حسد إلا في ثنتين. جاء الرواي قال ماذا؟ قال لا غبطة إلا في ثنتين. معنى غبطة. قال الحسد, الحسد هنا بمعنى أن الحسد نب معنى الغبطة. ما أسمع أنت سوك ساجد لا لمبهاستك صبدين dalam bahasa al-qibṭah macam apa? Sini, kadang-kadang macam macam hasad. Faham ya? Ahi? Tapi dia cakap al-qibṭah maksudnya antemau macam dia, tapi anta tak mau nikmat dia yang hilang. Ini bismillah. Tanya dia, maksudnya qibṭah dengan orang lain bismillah tak bismillah? Dia cakap apa? Dia cakap qibṭah. Pernah yang cakap maksud ini bukan hasad, maksudnya qibṭah. Kita dia. Engap tak dengan orang lain dalam hadis ini? Bisa tak? Ya. Bisa. Tapi Nabi cakap bisa. Nabi saya cakap, "La ghibta" tu ni kenapa? Dia cakap, "Ghibta bisa." Ini maksudnya gheta. Tapi saya tanya kamu, dalam hadis ini, "Engap dengan orang lain bisa tak bisa?" Dia cakap, "Boleh." Tapi Nabi cerhal dia cakap apa? Tanya. Maksudnya gertai ini nama apa? Nama hasad. Hasad itu. Jangan jangan buat tauih untuk hadis. Wahyul hadis tidak sama. Tidak hasadnya. Ini maksudnya. Anda akan jangan gertai. Anda akan apa-apa. Maksudnya tak bisa buat dengan orang. Nah, Itu. Ini. Ada ya, abah. Kalam sih ahli Islam itu penting ya. Ini syarah Rasulullah SAW. Hadis Nusair. Cerah yang jelas, yang jelas, yang ikut hadis Nabi SAW. Mufum ya, kawan? Jadi dalam bahasa dia cuma hasad. Ini dalil yang lain untuk dia. Di dalam bahasa hasad maksudnya tentang media hilang dia cuma. Tapi ini dalam bahasa dalam syariah lagi khusus. Sudah Nabi SAW bagi kita definisi. Hasad cukup Cukup Dalam bahasa Mungkin Tapi tak penting tu kita Sebab Nabi SAW Bagi kita Definisi Sudah Hasad dalam syiah Lagi khusus Lagi bahaya Lagi sensitif Bahaya Jelas lah Hadis ini Definisi Bakitar Definisi dan fahaman Hasad macam mana Lufan ya? Ya lasta. Tanya lagi. Tobat. Ini ada yang lain. Ya naik. perempuan tu apa? Bulan Ramadan apa kewajiban tarawih masjid atau di rumah. Ah, tarawih bukan wajib, mustahab saja. Tapi anta anta mau tanya bisa untuk perempuan datang masjid untuk tarawih. Tanya kamu macam itu. Saya so, tak ada wujud Bukan untuk lelaki bukan untuk perempuan tarawih dalam masjid mustahab sunnah mu'akad sunnah mu'akad tapi soalan yang penting bisa untuk perempuan mana yang bagus untuk perempuan datang dalam masjid untuk tarawih kalau salah sendiri dalam rumah ini soalan yang lagi penting jelas hmm. ulan lagi, ulang lagi tarawih bukan wajib tarawih apa? Sunnah, mustahab. Mahab yang besar, yang tak kip. Bukan, walaupun. Tapi, mana, mana lagi baik untuk lelaki? Salah sendiri dalam rumah, kalau tinggal muslimin dalam masjid. Jawaban? Masjid. Mana? Sebab? Hadith Abidhar. Ini contoh. Banyak yang tadi, bagaimana tadi? Ayat Abidhar, siapa yang salah belakang imam sampai habis, Allah kira untuk dia yang? Qiyam mulailah. Masjid satu malam malam Suta Qiyam. Anta Qiyam 1 jam tapi Allah kira untuk 12 jam. Jelas tak nah jelas? Kalau antak salah dalam rumah salah 3 jam 3 jam. 4 jam 4 jam. 5 jam 5 jam. Bukan 11 jam. Sini 1 jam macam 12 jam. Alhamdulillah. Ini Salam Muhammad Alhamdulillah cakap hadis ini dalam dalil salah dalam masjid lebih, ahala lebih banyak. Sekarang soalan nombor 2. Untuk perempuan mana yang lagi bagus? Solat dalam masjid atau solat dalam rumah? Apa? Sampur perempuan lain solat yang biasa yang lain macam fardu macam lain lain. Untuk perempuan lebih baik dalam rumah. Sekarang salat tarikh macam jelasta, jelasta. Salah mana? Jelas tak jelas jawapan. Perempuan solat di mana? Solat di mana? Lampin, lampadang macam muslimin. Tapi kenapa bukan sini? Bujuhun nak ayurullah Kenapa kita tak cakap perempuan salat dalam rumah? Salatul Ied sebab sab salat uh, perempuan dalam rumah lebih baik. Kenapa kita cakap macam tu? Jawapan sebab ada sebab. Ada sebab. Nombor dua, nombor dua. Kalau perempuan buat istikaf dalam masjid, bisa tak? Bisa. Bisa. Nabi Sallallahu SAW dia buat artikel dalam masjid betul sekarang dia mau salat bagi rumah untuk salat kalau salat dalam masjid mana yang lebih baik untuk dia salah dalam masjid yang ikaf kalau salah dalam rumah mana mana ya kawan salah dalam masjid sebab dia mu'takit so salah untuk mu'takit lebih baik dalam masjid perempuan-perempuan semua ini sebab نبي صلى الله عليه وسلم استوى سمت يا صلب بقى صلاة مانا دلاب مزيد وقت كذا ديا بقى صلب مزيد juga نبيك صلاة كسوف den خسوف ديا صلب صلب مانا دين عن مزيد دين نبي صلى الله عليه وسلم ديا صلب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف أحد أسماء عاجل جلست أجلاس يا الله سما ترافي ada sebab, tak ada sebab. Ada sebab hajid Abidhar. Orang ikhwan yang dia cakap hajid Abidhar khusus untuk lelaki. Mana dalam hajid dia cakap untuk lelaki? Mana? Mana? Man, tak ada. Tak ada hajid untuk lelaki. Haji pahala tentang yang salah belakang imam. Maksudnya, kecil besar, perempuan tak perempuan, semua semu. ya, sama. Jangan khusus kalau tak ada khusus. Kalau dia cakap beyut khairul lahuna salam tum bim rumbuwan lebih baik kita jaga sudah ada qa'idah kalau ada sebab lebih baik dalam macam macam ini sama masuk amalan yang betul untuk jadi ada qaul jumhur qaul al-jumhur dalil dua dalil dua syariah syara ding tak meluan dengan dengan dengan waq'aq dengan hisb dengan fitrah dengan akal, dengan wakil, dengan his. Apa maksudnya wakil? Rialati? Rialati wakil apa? Kenyataan Kenyataan Kenyataan Kenyataan Tak, menemukan dengan kenyataan Kalau istri kamu, istri saya, istri kita Salah Ramadan dalam rumah Iman dia tak naik Masalah dalam kita Dalam terawih Ini hakikat ya Kita rasa ini Seratus persen Kalau dia salah dalam rumah Kadang-kadang ada -kadang raka'ah, 8 raka'ah, raka'ah Anak sini, anak sana, masalah sini Kadang-kadang dia tak salah hmm. Salah hari ni Belum Kapan mau salah? Malas Tapi dalam masjid Masya Allah Sebelum dia sudah keluar, dia mau pergi masjid Dia kembali rumah Masya Allah, dia rasa dia Ini sikit dia naik. Khair tak khair? Khair Hukum Yahwan Fatu Shah bin Baz, ulama yang terkenal, ulama yang terdahulu. Kala itu ada daripada pengajaran, dalam mazhab, salat dia dalam berbayi. Tahu? Ini sebab dia terkutuk. Ikhwanul Islam, antamaf, antamaf. Tapi ada satu masalah dengan dengan dengan kadang-kadang atau dengan sedikit dari orang yang ustadz ustadz dalam satu tempat. Tapi khusus ini Indonesia khusus. But bukan ini sahaja banyak macam itu khusus khusus. Yang belajar ilmu setengah sahaja, lepas itu dia sudah mufti. Ini paling, akuan ya, paling berat untuk kita paling berat. Setiap ustaz balik dari Yaman dia fatwa fatwa fatwa fatwa fatwa. Dia bagi buku cari cari cari cari. Satu campur satu dua macam itu. Ah ha? paling muda, paling muda. Kita sudah dalam masalah yang besar. Wallahi aku ana filillah. Kadang-kadang singkar fatwa dari ikhwan kita sini, kalau ini fatwa bagi ke Syekh Muhammad, mungkin Syekh Muhammad Bazbangil, Syekh Fauzan, Syekh bin Uthaimin, bagi disemua hanya maddu. Itu satu bulan, di penjara macam mana, macam mana, macam mana. Lepas tu dia baru keluar. Dia 20 minit. Ustaz cakap masjid masjid ini masjid apa? Masjid Dirar. <ta> Bakar masjid. Adalah <DAVID> masjid batil. No. Aku ini bukan ayam potong ini masjid-masjid. Dia buat masjid-masjid. Takimlah. Tawaduh tawab. Takut Allah Ta'ala. Jangan jika tahu macam itu. Tundah diri. Kalau tahu yang besar. Naik ya ulama yang besar. Keluar, keluar anda. Keluar. Warak, warak. Ambil warak. Warak. Masalah-masalah macam itu. Jangan. Saya akan ini yang pertama yang dua adab dengan ma'am Anta tengok jumhur ulama yang khas yang salaf yang ini semua dia cakap macam itu semua dia cakap macam itu satu dua yang cakap lain Anta ikut satu yang dua al, wala, yang cakap yang cakap ya akhi mana adab, adab. tak bisa tak, tak bisa ya. ada kawan-kawan yang dia dari sekarang dia tak bisa iktikaf dalam masa tapi sah i'tikaf dalam tiga masih sahat tapi sah akhir taqilla jumhul ummah ashabah wa tabi'in wa atba'uhum wa ta'uhum wa atba'uhum atba'am salaf al-salaf qala ibn hazm huwa amal muslim min ahli قالوا قالوا أنت إيش على البني تAPA، تبين أذا في آخر ديهم يم جمهور إخوان المسلمين يكود علماء يكود أمة يكود كثابا لاس بلام قرآن وأنتم عاكفون في المساء المساجد مساجد مسجد مسجد بل الدنيا الإمام البخاري كتب الإمام البخاري دعى بخاري كتب وأنتم عاكف قال فسمّاه الله المساج ولم يرد بخاري ده إذا قالوا الإعتقاف دعام سيئ مزيد دعام دنيا قالوا دي يوقف كران دي الله فسو دي يجاء الله الله دعنا مقرن يجاء المساجد مسجد مسجد الأنبان قالوا الله ما هو مسجد حرام قالوا المسجد أنت لبص هل سبحان الله هذه فتنة فتنة قالوا أنت أكون شهال بالي دعنا مسألني Pisap, pisap, buka muka, pisap, lah, ada tersedud, ada ni niqab lah, yujuz, Syekh Al-Bani cakap, Syekh Al-Bani cakap. Anta anda fitnah-fitnah. Kalau anta tengok apa-apa masalah, anda tengok di jurnus dalam masalah dari dia jelas, ikut ulama, anta tengok lain, mungkin anta betul, tapi jangan buat fitnah. Ini masalah furuh, bukan dari usuhi, aqaid ahli sunnah. Masalah furuh, diam ya, tak apa. Anta mau ikut dia, ikut. Allah khusab kamu Jangan buat apa? Takkan <laughs> jangan. Jangan. jangan. Ada jalan. Itu hukum fasad. Ini ya akhoya yang belajar ilmu setengah. Belajar dari keluar. bukan dari dalam. Anta fa'al mu'id batam sini kepada islah. Kepada mu'id kepada Quran lagi dekat dari Allah Taala. Ini sab. Bukan sebab anta ada ilmu Quran lagi dekat dari Allah. Lagi baca. Ikhwan ikhwan lagi terus.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 Ustaz ustaz cakap saja jangan taksublah kalau ya akhwan kita tahu sanad dia buat macam mana akhwani billah Kalau tu orang dari salaf yang fatwa dia dalam masalah macam itu ini bukan akal khilaf ada satu lagi yang dia fatwa dia dalam saat sama masalah lain dia dalam masalah bukan ee'tiqad bukan aqidah dia dia tak patut khodi tak patut tapi dia ta ta -ba. Ta -ba. Ta -ba diya, ijtihad macam itu ijtihad macam itu dia jumpa dia suka dia tolong dia saudara-saudara dunia dan akhirat kena sikap akhwat dari kita setiap si, ustad yani, dan ada khilaf kalau dia buat macam itu akhwat macam mana akhwat macam mana washu mesti yaatkan dalam amlak apa nak akhwat masyaallah Contoh Bagi kamu contoh Contoh kerana Allah Ta'ala Contoh kerana Allah. Saya orang yang cakap Terbitun nisa Bisa Anta orang yang cakap Terbitun nisa Tak bisa Saya tengok masalah Anta tu Bukan masalah Anta cakap Bidak Anta cakap Haram Anta cakap Saya cakap Bisa Ini bukan aqaid Ini akhtilat سيا يا انجاب ده مصلحة أن سيا مو مو تربية نجاح سيا مو تربية نجاح. تبي تبدأ عصمة سيا زيارة إخوان سكادية بكو بنتو ينتو ديا دي مسوا كلوار غريت سيا بعدي زيارات سما سماه ديا جبوا سماه. kita ini beda tapi ini saudara dia أخوه يا صديق kita أخوان kita زيارة dia jadi ya tapi dalam ini, kita tak suka. Yang lain, apa? Hakidah. Sama. Man, hai, sama. Kalau dia buat macam itu, itu betul tak? Tapi dua-dua, masalah yang terhiyah macam wala' wa barat, bis. Ulama' masuk, tak ada manfaat. Syekh Al-Islam taymiyakil wadahi kubur untuk islah, tak ada manfaat. Betul. Sebab antum, anta belajar adab, akhlak dulu. Terus, masya Allah. Mana masalah yang potong akhwah? Mana-mana masalah yang? Rasul. Apa yang aku nak mula? Ada. Kalau kalian mau, kalau saya mau bagi kamu banyak contoh-contoh Allah lakbar banyak. Mama jenis itu. Bukan yang akuan amla buka hati kamu cakap yang akuan terus cakap langsung kalau ada Allah antum tahu adab adhama rahma tahu rahma tahu rahma ya kawan sayang sayang ada sayang sayang sayang semua okay insyaallah yang ajaib dia jadab yang ajaib pada asyhab rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapis dah khalaf kalau bukan kiri rahmat Allah taala فلما اختلف اصحاب معاويه واصحاب علي اصحاب في في معركه الجمل معركه الجمل ان عائشه طلحه والزبير ايوا يطالب ان قد يسني يا فارص فلما حضر وقت الصلاه ودنا المؤذن صلوا سبحنا مران دماي دار وقت الصلاه ده دي apa satu satu فلا حديث بارعه، فتنة، فتنة، تبي، هي توم، مفهوم، وجعل علي رضي الله تعالى عنه أنه منطعنا فيه في طلحة، فقالا تفعل، فوالله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إذا كابي أو نهى، من تاني دين جرسات أوران ينتكبت الروج ينطلح، سال طلحة، طلحة تاعدين علي النبي صلى فغضب عليه. لا تشميته. إنه داري أهل بطر. لا لا. إنه بطس. بغاية. فتنة وخوة. سبي فتنة. سبي. قوة قوة. وقال عني مطال حثمان. قال. إني لأرجو أنا وهم من قال الله تعالفين. ونزعنا ما في صدورهم من غل من إخوانا على السر المتقابل. يوم القيامة. كيف سبنا أرى انت كل وقت. Sahabat. apa Finland namanya Tak penting dia saudara dunia dan ni ni ini jalan ashab rasulullah Wajah alaihi muawiyah lepas muawiyah sudah sudah dan sudah dia yang ya dia jadi untuk amir untuk semua maka qala lahu qala huwa yang cakap dengan ma'a dia cakap أنت خير من علي، أنت لديه بعيدا علي، فقال له أنت جاهل، أنت أوراني؟ دلم حكم، دلم إمارة، يا، تبي دلم فضل، دلم إمامة، دلم علم، أنت جاهل، ته ته بيداه، معاوية ته سليم، أن علي خير منه وأفضل، نعم، من؟ أنا حتى جاهل، أوراني جاهل، أمعنا كلامي، لا ته بيداه. Jelas tak jelasnya? Ada satu jenis dari sah sama salaf, sama tabiin. Satu kali imam Malik ada khilaf yang sah, dengan Ali ibnu Saad. Tahu Ali ibnu Saad? Ali ibnu Saad saudara dua-dua umur sama, diajaran sama. Tapi ini jadi imam dalam Madinah, Ali ibnu Saad jadi imam dalam Misr. Jelas jelas? Dua-dua sama, sama tinggal. Semalam jelas tak jelas? Pastu ada kenaan yang besar dengan Muawi dengan Layth an Malik. Sebab ni, alim keras. Intu ikut amal ahli Madinah. Alim sakti tak terima. Dia cakap kita bawa semua ijma. dan tias. Imam Mai cakap kita bawa semua ijma, wa amal ahli Madinah. Dia tak ma. Alim sakti tak terima. لأ تو مالك خرجت على هانت هانت نصيحة من الحب ينبرس ينبرس ينفعلين كرز كلو أنت جاك أنت بتشا أنت جاك ما جمانا الله يسمح بتشا جاك بني مالك نصيحة إني أدلجي سماح كلام إني نصيحة ده مالك قال الله يسمح جلسة على جلسة فأرسل الله منحبة كانت قبيه tak keras orang macam itu orang macam kamu jika macam tu mana jalan dari anta, wanita, wanita, wanita, wanita, kali marah di dia tak terima amal ahli mazmur jelas aja lepas tu ayah ya kawan mungkin dua tahun anak Malik mau kawin anak Malik perempuan mau kawin Semalik so, Allah Taala hanta satu surat kelejuasaan. Jadi kelejuasaan, saya saya mau kawin, insya Allah. Tapi saya cari perfume, wangi dari mis... Mesir. waktu ini paling terkenal untuk wangi. Cari wangi yang bagus untuk anak saya. Jelas tak jelas? Tengok tengok, tengok selektrik. Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? عندي بالي بها فايل مشهور مشهور عليه مسعد مشهور كيا بن بليال قال ارسل له الليث بن سعد حمل بعير كل رسق وعطر عليه مسعد انت حمل بعير سنيا انت penuh terus apa من هو قال الراوي فزوج من همالك مال berkahwin anak dengan orang panggil ini jual bayaran hutan dia malik dari orang panggil ini pun untuk anak yang lagi jual untuk bayar hutan semua hutan dia habis lepas tu jual lagi untuk beli mak. anak dia cakap lepas tu dia kahwin juga dengan apa dengan dengan hadiah dari siapa Sa, dia orang yang kecil untuk anak Dia bagi dia Mubing, penuh Penuh sa. Ini salah kita Kita salah, salah, salah salah Tapi dah Dalam amalan hmm. Kalau contoh Kalau mau contoh mungkin sampai marah Contoh dari salah Contoh, contoh, contoh Sampai marah, tak habis Masa punya akuan Dia jelas? Kalau kita tak berbedaan ini, akhulwak kita tak sampai jauh. Akhulwak kita tak jalan. Sebab, fahaman kita lain-lain. Fahaman kita lain-lain. Entah cepat, entah fahaman pelan-pelan, entah fahaman kuat, entah tak, tak mahu, entah lambat. So, ada khilaf. Ada khilaf. Ini adil, biasa. Tapi kalau tak tahu berbedaan mana khilaf yang potong ukhuwah dan mana yang tak potong ukhuwah? Ah, oh, macam campur. Apa-apa khilaf potong-potong potong-potong. Ya kalau macam itu akhirnya kembali dari ganjil. Sedih cape. Kembali ganjil. Maksud kembali maksudnya keluar. Intikasa. intikasa, intikasa. Dia buat intikasa. Lepas tu dia macam campur-campur-campur, potong-potong-potong kuah. Lepas tu dia cap cape sendiri cape. Lepas tu indicator macam ni. Shalallahu alaihi wasallam. Jelas fajr lepas. Mufumun. Zakumul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau peristiwa gambar macam gambar. Gambar. Allah ya, Aky. Karena entah je gambar-gambar macam. Gambar ini yang fotograf, bukan yang video, video atau live. Ini, ini dua-dua masalah yang lain, Yakman. Kalau anda tengok Yakman, kalam ahli ilmu tafsir, dua-dua masalah ini lain sekir. Tapi fotograf, telefon apa-apa ini semua ini mempunyai buhat, mana mempunyai, minimal buhat. Kalau anda tengok, berbeza dengan dia jika dia, tapi bismillah jika macam itu bisa jika macam itu tiga belas tahun. Masalah khilaf Bukan ijma' dama yang cakap tak bisa Lepas tu Lepas banding tahun Dia cakap Pisa Mifumi ya Allah Ada ulama dari Ahli Sullah yang buat Yang fatwa dia Dekat dua bulu tahun Tak bisa Lepas tu dia Pisa Mifumi ya Allah Ada ulama yang cakap Tak bisa An' dia menindah tak bisa Ada ulama yang dari hari awal dia cakap Pisa Ini bukan suara yang Nabi SAW Ya Tapi Kalau anda insaf Insult? Insult? Anda tengok? Bumam? Minimum? Minimum? Apa? Coba. Minimum. Tapi... Tapi ya akhwam, Anda terima tak terima, Anda suka tak suka, ini hak. Kalau ada orang dari akhwam kita, yang buat suara macam tu, Anda nasihati. Anda tak cakap, Anda muqtadiq. Anda tak cakap, Anda keluar dari ahli sunnah. Akhir berada'an. Tapi kita tak suka. Kita tak mahu. Tak terima. Kalau ada orang yang buat, pelan-pelan. Nasihat pelan-pelan. Dan saya cakap apa? Sudah. Cik, sudah keluar dari Allah yang jemaah. Ini jahat. Ini jahat. Tak akhwan kita, dia buat kesalahan, keluar dari Allah yang sunyi. Lepas tu kita mahu bagi dakwah untuk orang yang yang dia paling-paling jauh dari akhwan kita ini ini akhwan su'akal untuk kadang-kadang akhwan -kadang, paling mudah untuk tolak akhwan dari sunnah tak ah, ya, An dan untuk dia setiap kali dia tarik akhwan yang baru akhwan yang lama dia tak suka akhwan yang baru dia cari untuk akhwan yang baru ini jahat tak jahat siapa yang yang perlu insaf kamu lebih akhwan ya, sudah dengan kamu dalam da'wah kalau dia masuk belahan-salahan nasihat lepas tu Nasihat lepas tu, nasihat lepas tu, nasihat lepas tu, nasihat sepanjang. Yang penting dia dengan kamu. Mufni apa nih? Masalah macam itu. Ini tu. Ini bukan masalah agtah. Masalah agtah nasihat lepas tu kita tengok jar macam mana berdengan dia. Sebab so, ini bahaya. Ini masalah macam itu. Berbeda ni. Ada nama nama yang cakap macam itu. Tapi kita tak terima sebab so kita tak, tak, tak mahu dalam dakwah kita Kita tak mahu. tak terima. <laughs> Jelas ya, Ahmad tak? Bebedaan berbeda. Maafkan ya, Ahmad. Warahkan bahan itu. Ahmad, kalau ya, Ahmad mau, mau keluar, mungkin. Apa? Kamu suka orang punya, orang punya, orang punya. Kamu suka kalau iri beda kalau iri orang punya punya, punya. tapi tidak suka. Cekak, langsungkan. Ah. Tak suka kalau orang punya. Ini benar tak paham gedean. Iri, iri. Iri, Kalau dia punya mobil saya tak suka. Ah, ini bukan hasad. Saya tak suka dia punya mobil. Kenapa anda tak suka? Karena dia hmm. tak suka orang lain senang Ah, uh, uh, uh, ini hasad. Hasad. Saya tak suka uh, an tak, tak suka rumah kamu selalu entah dalam semua. Ah, nah, nah. Hmm. nah. Ini ada. Oh, nah. tapi... tapi ini ini ini sudah hasad yang lebih. Ya, ingat ya, nomor dua kedua. Ya, ingat kedua kedua. Tapi uh, ini punya mobil. Tapi saya suka. Saya suka dia karena dia senang. Apa itu? Bukan. Yang hasad, yang tinggal nombor pertama, dia ada mobil. Saya tak ada. Saya mau macam dia. Bukan saya cinta mobil dia. Saya mau mobil macam dia. Mau mobil. Ini Hah? Mau seperti dia. Eh, ha, Saya mau seperti dia. Mobil dia mau macam itu saya. Saya bukan saya Masya Allah, saya suka suka kamu kamu cinta apa tapi saya mau macam kamu kamu saya sebab so, saya takut bila sudah masuk baik ada baik ada jazakumullah khairan marhamat fiikum subhanak